Kapitola čtyřicátá čtvrtá Panika mezi Kurovci V den schromáždění vstal Duryoda na brzy. Věděl, že jim Sanjaya má předat Judištyrovo poselství. Když se vykoupal a nechal se uctívat a vychvalovat dvorními bráhmany a básníky, setkal se s Karnou a se Šakunim. Řekl jim, že pánovcům království vrátit nehodlá. Jeho přátelé s tím souhlasili a zahrnuli ho chválou. Navíc ho povzbudili, aby zůstal pevný a ujistili ho, že pokud ve svém odhodlání vytrvá, jeho starý otec, svázaný pouty lásky, ho k vrácení Indraprasty nutit nebude. Během rozhovoru všichni tři pomalu kráčeli do sněmovní síně, která zářila jako hora Himavat v raním slunci. Dryteráštre vstoupil do síně v čele všech ostatních králů a Vidura ho dovedl k trůnu. Podláha síně byla lehce pokropena voňavkami a poházena okvětními lístky. Králové zaujali svá místa na sedadlech vyřezávaných ze slonoviny a dřeva, ozdobených zlatými mozaikami a drahokami. Když se pohodlně usadili na hedvábných poduškách, rozlížili se aby zjistili, kdo je přítomen. V bezprostřední blízkosti dryteraštry seděli Vidura, Bíšma, Drona, Kripa, Šalje, Krytavarma, Džajadrata, Bálika, Somadata, Ašvatáma a také Duriodana se svými sty bratry. Síň zaplněná tolika hrdiny připomínala sluj plnou lvů. Vynikající muži ve svých zářivých hedvábných oděvech a se zlatými šperky zaplnili si jasem a vypadali jako schromáždění bohů. Když všichni seděli, dveřník ohlásil, že se dostavil Sanjaja a čeká, až bude moci doručit poselství. Dritaráštra svolil, aby vstoupil do síně. Sanžaja se poklonil u dritaráštrových nohou a jeho zlaté náušnice se přitom rozhoupaly. Sepěl ruce, obrátil se ke schromáždění a řekl. O synové kurua, právě jsem se vrátil od pánu ovců. Ticnostní muži vás všichni zdraví, úměrně vašemu věku a postavení. Vyslechněte si nyní vzkazy, které skrze mě posílají. Sančaját pečlivě přetlumočil judištorovo poselství přesně tak, jak je vyslechl. Buď kurovci vrátí království pándovců, spokojí se dokonce i jen s pouhými pěti vesnicemi, nebo bude válka. Drita neodpověděl. Vypadal zamyšleně. Po několika okamžicích řekl. Přeji si slyšet Aržnovo poselství. Neboť od něho nám hrozí největší nebezpečí. Krišnův přítel Arjuna je nesmírně mocný a připravili jsme mu mnoho utrpení. Pověz mi Sanjaya, co Dananjaya, ničitel hříšných, řekl. Sanjaya se králi poklonil a opět se narovnal. Rozněvaný a bojechtivý Arjuna s rudýma očima řekl v přítomnosti Judištyry a Krišny toto. Sanjaya se vžil do Arjunovy nálady a přednesl jeho přesná slova. Promluv k dritráštrovu synovi ve schromáždění kurovců a v doslechu zlotřelého karny, který vždy touží po boji, hovoří hrubě, je tupý a nevědomý. Jeho čas nadešel. Promluv také před těmi králi, kteří z celého světa přijeli bojovat s pándovci. Jestli Duriodana nevydá Judyšterovo království, je jasné, že si přeje zaplatit za svoje dřívější nepřátelství vůči pándlovcům. Pokud zvolí bitvu, my dosáhneme svého. Zděl mu, ať nevolí mír, ale boj se mnou, bímou, nakulou, sahadévou, sátjakým, dryštadumnou a šikandým. Už se na to těším. Jelikož jsme těchto posledních třináct let, proleželi na loži běd, nechce driteráštrovu synovi, dostane lože nekonečných běd, až bude ležet mrtvý na bojišti. Cnosného judištyru by nikdy nedokázal v boji přemoci a proto se uchýlil k úskokům a podvodům. Pán Dův nejstarší syn, jenž plně ovládá své smysly i mysl, všechny strasti trpělivě snášel. Až zaměří svůj hněv proti kurovcům, bude mít Duryodana čeho litovat. Sanjaya pokračoval a Duryodana se pohrdavě ušklíbl. Arjuna popsal, jak vidí jejich vzájemnou bitvu. Judištira spálí kurovskou armádu pouhým svým pohledem, tak jako planoucí oheň v létě poliká suchou trávu. Až Jodana uvidí Bíma Sénu, oděného v železném brnění na kočáře, s kýjem v ruce a plivajícího jed hněvu, bude litovat, že k této válce došlo. Až ten nafoukanec uvidí Bímu srážet slony po tisících a jejich jezdce odcházet do příštího světa, zalituje. Až nakula s mečem se stoupí ze svého kočáru a bude kosit bojovníky jako obilí na poli, pocítí ten zlotřilec lítost. Až bude Sádeva svými dobře mířenými šípy utínat hlavy králu a konečně se střetne s ničemným šakunem, Durjodana se bude kát. Arjuna vyjmenovával jednoho po druhém všechny významné bojovníky, kteří měli proti bándovcům bojovat a vylíčil jak se spolu se svými bratry Kurovcům pomstí. Dríž ta Dumna zabije drónu a Šikandý potom býšmu. Býma již přísahal, že zabije Duryodanu a všechny jeho bratry. Arjuna bude zabíjet vojáky po deseti tisících a nakonec zabije Karnu a všechny jeho syny a stoupence. Arjuna popsal výsledek války v temných barvách jako naprostou zkázu Duryodany a jeho vojska. Nakonec promluvil o Krišnovi. Při volbě svého je, jsem dal přednost Krišnovi před Indrou s jeho hromoklínem. Pokud si Krišna přeje něčí vítězství, pak, i když sám nebojuje, ona osoba nemůže neuspět. Naše vítězství bude snadné. Každý, kdo touží přemoci Krišnu, chce přeplavat nesmírný oceán, uhasit planoucí oheň holýma rukama, nebo zastavit slunce a měsíc na jejich cestě po nebi. Ten nejlepší z lidí, pán všech světů, již zabil mocnější démony než je Duryodana. I neporazitelný Naraka, syn země, který se mohl v bitvě snadno postavit bohům, podlehl Krišnovým neodolatelným zbraním. Duryodana si přeje porazit Krišnu, svrchovaného Višnuma, tím, že ho zajme nebo získá na stranu kurovců. Ten pošetilec brzy pochopí svoji bláhovost. Pánovci byli prostřednictvím svých vyzvědačů zpraveni o kurovské strategii. Arjuna věděl, že Duryodana se Krišny obává a přemýšlí, jak se s ním vypořádat. Kurovský princ dokonce uvažoval o tom, že Krišnu zajme, až přijde do hasty náporu jednat o míru. Arjuna okončil svůj proslov popisem znamení, která pozoroval. Luk Gandiva se napíná, aniž by se ho dotkl. Moje šípy se sami vysouvají z Můj nablízkaný meč mi sám od sebe vyskakuje z pochvy. U mých praporů jsem zaslechl. Kdy bude tvůj kočár zapražen o Kirítý? V noci škodolivě vyjí smečky šakalu a z oblohy se snášejí supy a vrány. Všechna tato znamení zvěstují krve prolití a potvrdí se, až na všechny strany vypustím svoje nebeské zbraně. Po kurovské armádě nezbude ani stopa. O Sanjo, řekni vše Duryodanovi tak, aby to slyšel král, bíšma, drona, kripa i moudrý vidura. Budu jednat podle toho, jak rozhodnou stařešinové rodu. Nech zlovolného Duryodanu zastaví, nebo ať začne válka. Schromáždění ani nehleslo. Duryodana sel ho stejně po síni a samolibě se usmíval. Kar nasoptěl a svíral slonovinovou rukojeť svého meče. Když Bíšma viděl Duryodanovu netečnost, oslovil ho vážným hlasem. O princi, vyslechni si starobilý příběh, když si se všichni bohové vydali navštívit Brahmu. Když dorazili do jeho sídla, spatřili dvě překrásné osoby, ozařující svým leskem i tyto jasné končiny. Brahma řekl bohům, že to jsou ryšové Nara a Nárajan. věky se odávají askezy pro dobro světů a žijí proto, aby ničili démony. Bohové přišli za Brahmou ze strachu před Asury a v čele s Brihaspatym se obrátili na tyto dva mudrce s prosbou, aby jim pomohli nepřátele porazit. Díky nepřemožitelnosti Rishijů Nary a nárájana bohové nad a zvítězili. Nyní se tito dva božtí ryšiové zjevili jako Krishna a Arjuna. Lidé tomu věří. Arjuna již prokázal svoji odvahu tím, že zabil tisíce démonů na nebesích. Rovněž Vasudevův syn zabil nespočet démonů. Společně přemohli bohy u Kándavy a společně budou bojovat i proti nám. Bíšma upíral pronikavý pohled na Duryodanu, který si na trůněn nepokojně poposedl. Nepřá si slyšet o síle svých nepřátel. Proč by si však měl dělat starosti? Pomyslel na ujištění Dánavů a na to, jak posednou jeho vojsko. Již brzy uvidí jiného Bíšmu a pánovci budou čelit silnější armádě, než očekávali. Bíšma nakonec řekl. Nara a Nárajan se opakovaně narodili v tomto světě, aby zahobili ničemi a démony, jak nám řekl Rishi Nárada. O dítě, až uvidíš ty dva sedět na jednom kočáře, vyzbrojené do bitvy, pak si vzpomeneš na moje slova. Touha po boji s nimi tě připravila o schopnost vidět i zisk. Nebojuj s nimi. Pokud nevezmeš moji radu na vědomí, uvidíš své bojovníky mrtvé. Zdá se však, že jsi připraven naslouchat pouze radám tří osob. Sútova si na karny, kterého jeho guru proklel, prohnaného šakuniho a tvého malicharného bratra dušásany. Karna už byl ve varu kvůli řeči Aržuny. Nyní se však rozhořil. Vyskočil a zvolal. Je nečestné, že o mě takto mluvíš, ó praotče. Plním kšatryjské povinnosti a nevzal jsem se ctnosti. Proč mi neustále spíláš? Přeji kurovcům jen dobro. Dritaráštrovi synové vládnou světu čestně. Proč by měli vydat království svým nepřátelům? Abych posloužil Dritaráštrovi, v této bitvě pádovce zabijí. Karna zařval a potom se posadil. Bíšma na něho smutně pohlédl a pak se otočil na Dritaráštru se slovy. I když se tento sůdův syn chvástá svojí silou, Nevyrovná se ani šestnácti pándouvců. Věz, že tento pošetilec nese velkou část zodpovědnosti za katastrofu, která zakrátko postihne tvoje syny. Jeho prázdnými sliby povzbuzený Duryodhana je připraven bojovat dokonce i s Arjunou. Tvůj slavomyslný, na Karnu spoléhající syn pádovce urazil. Předvedl sád tento nadutec něco, co by se byť i jen přiblížilo tomu, čeho dosáhl Arjuna? Co zmohl, když mu Arjuna zabil v boji proti macům bratra? Co udělal, když tvého syna vlekli pryč kandarvové? A přesto vesně mu řve jako bík. Nemá potuchy ocnosti a zisku, a říká prostě to, co mu přijde na mysl. Bíšma se posadil. Karna měl svěšenou hlavu a mlčel. Bíšmova slova ho hluboce ranila. Toužil po příležitosti ukázat mu, že se mýlí. Čím dříve se bude moci postavit Aržnovi v bitvě, tím lépe. Příště to bude jiné. Indrova zbraň šakty spor vyřeší už jednou provždy. Proč ji neměl sebou uvyráty? Prostě ho nenapadlo si ji vzít. Nečekal, že se tam střetne s Arjunou. Stejnou chybu ale již znovu neudělá a býš mu tak umlčí. Drona pozorně naslouchal všemu, co bylo řečeno. Uviděl příležitost promluvit a vstal. Starý učitel válečnického umění stál čelem k a řekl. Dbej na Bíšmova slova a drž se jeho rady o králi. Neměl by se snechat vést těmi, kdo prahnou po majetku a jsou otroky touhy. Mír z je bez tím nejlepším řešením. Pokud budeme bojovat, pak se to, co nám Arjuna prostřednictvím Sanjayi nastínil, určitě stane skutečností. Ve všech třech světech nikdo nevládne lukem tak jako on. Drona, bíšma i vidura hleděli s očekáváním na dritaráštru. Starý král však nepromluvil. Nevzal jejich radu na vědomí a požádal Sanžeju, aby opakoval slova ostatních pándovců. Co řekl snášenlivý judištěra, když slyšel, že jsme schromáždili velkou armádu? Kdo čeká na jeho rozkazy a kdo se ho snaží odvrátit od války? Co ten snostný muž, je muž moji hříšní synové ukřivděli teď chystá. Sanjay, který během proslovů ostatních seděl, opět vstoupil do středu schromáždění. Všichni pánčálové nyní vzlížejí k Judišťovi, stejně jako maciové a kékajové. Všechny tyto kmeny až po poslední pastevce jsou připraveny poslouchat jeho rozkazy. Oděn v Brnění sedí mezi jejich předáky jako Indra mezi bohy. Pověz mi více podrobností o judištyrových ozbrojených silách. Popiš prosím také Drišta armádu a vojsko Somaku. Když si Sanžaja vybavoval pohled na tyto ordíly, byl ohromen a odmlčel se. Potom dlouze vzdechl, jeho mysl zachvátil strach a náhle omdlel. Vidura pronesl nahlas. Jak si Sanžeja vzpomněl na mocné syny Kuntí a jejich schromážděné jednotky, ztratil vládu nad svými smysly. Není schopen slova. dritaráštra požádal služebníka, aby Sanžeovi pokropil tvář studenou vodou. Pohled na tygry mezi muži ho naplnil hrůzou, opakoval Vidura. Utěž ho uklidňujícími slovy o okráli, a až se jeho mysl upokojí, nechť pokračuje ve své zprávě. Po několika okamžicích přišel Sanžeja opět k vědomí. Drita ráštra Sanžeju uklidnil. Ten se napil vody a opět vstal, aby oslovil schromáždění. Spatřil jsem o vznešený králi. Ty mocné hrdiny v brnění seřazené jako smečka rozhořených lvů. V jejich čele stojí vždy pravdě odaný který se nikdy nevzdává cnosti pod vlivem touhy či strachu. Kdyby to bylo nutné, je připraven bojovat i s bohy. Po jeho boku stojí hrozivý bíma sena, jehož síla se rovná síle deseti tisíce slonů, a který zabil rák holýma rukama. Porazil i mocné jakšin na hoře Gandamádana, a zabil kýčaku i se všemi jeho stoupenci. Pak je zde Arjuna. O jeho slávě jsme ji slyšeli a který plane hněvem. Opakovaně napíná gándývu a vydává válečný pokřik. Potěšil nesmrtelného šivu, kdy s ním bojoval a dostal nebeské zbraně. Dále dva synové mádri. Mocná dvojčeta s horkým a těžkým dechem, připravená bojovat se svými strašlivými zbraněmi. Sanjay hovořil o všech předních bojovnících na straně pándůvců. Zmínil se o šikandým, který měl podle proroctví zabít Bíšmu, a Drišta jehož osudem bylo zabít drónu. Když výjmenovával mnoho významných hrdinů, Stojících všiku proti kurovcům. Duryodena s Karnou se tomu jen smáli. Driteraš trošak zachvátil strach. Když Sanjoja skončil, král oslovil schromáždění: O Sanjojo, všichni, které si vyjmenovali, jsou mocní a odvážní bojovníci, ale Býma se vyrovná všem dohromady. Z něho mám největší strach. Jsme jako jeleni stojící proti rozuřenému a hladovému tygrovi. Mnoho nocí jsem nezamhouřil oka, když jsem myslel na rozlíceného býmu, ženoucího se skvěl v ruce proti mým synům. V naší armádě nevidím nikoho, kdo by se mu mohl postavit. Když se rozuří, je z něho nesměřitelný protivník, řídící se bojištěm jako tornádo. O tom, že moje zlodřilé syny zabije, ani v nejmenším nepochybuji. Až ho uvidí blížit se k ním, čeká je katastrofa, podobná setkání s bohem smrti, třímajícím svoje žezlo. Býma se bude mezi mými syny pohybovat jako dospělý lev stádem jelenů. Od dětství nebyl Durjodanovi ani jeho bratrům přátelsky nakloněn. A až se mu na bojišti naschytne příležitost nebude váhat je všechny zabít. O Sanjo ještě štěstí, že dosud mé syny nezabil za zločiny, kterých se proti němu a jeho bratrům dopustili. Driteráštra pokračoval v líčení hrozby, kterou býma pro jeho syny představuje. Zatínal pěsti a po tváři mu přitom stékal pot. Bíj mu v slib, že zabije jeho syny, mu působil tu největší úzkost. Když domluvil, králové a ministři v síni na něho hleděli zlítostí. Osud je bezesporu všemocný. I když vidím nevyhnutelnou smrt mých synů, přesto je od jejich úmyslu nezrazuji. Jelikož si všichni přejí ubírat se věčnou, znešenou a nebeskou cestou, Rozžehnají se se svými životy v bitvě a zajistí si na zemi trvalou slávu. Naše možná jediná naděje teď spočívá v podpoře našich tří zralých a moudrých hrdinů Bíž mi drony a krypy. Ti nám nepochybně oplatí projevovanou podporu a laskavost tím, že budou bojovat proti pándovcům. I když jsou jim synové kuntý stejně drazí jako moji synové, nevyhnou se svojí povinnosti. Smrt při plnění povinnosti je pro kšatriu chvály hodná, jelikož vede do slavných končin blaženosti. Zdá se mi, Sanjoy, že poznání strast nezničí. Naopak úzkost ničí poznání. Když uvažuji o skáze hrozící kurovcům, žal mi máte smysly a ochromuje mysl. Nejsem schopen se vzdát připoutanosti ke svým synům, království, manželce, vnukům a tisícům dalších věcí. Tato slepá připoutanost má za následek jen utrpení. Dritaráštra si povzdechl. Bíšma a Vidura na něho hleděli se zoufalstvím v očích. Bylo mu jasné, co se stane, budou-li s bojovat? ale přesto situaci nezachránil. Stačilo jen přikázat svým synům, aby s nepřátelstvím skoncovali a bylo by po válce, aniž by vůbec začala. Přestože vládl Duryodana, na trůně seděl jako hlava státu stále ještě jeho otec. Kdyby král princi přikázal uzavřít pádovci mír, musel by ho poslechnout. Driteráš teda však neprojevoval žádné známky toho, že se chystá takový příkaz vydat. Vypadalo to, že vůči hrozbě smrti a skázy všech a všeho, co miluje, rezignoval. Král pokračoval a oba ministři s výrazem plným beznaděje pohlédli jeden na druhého. Za velké neštěstí, které kurovcům nyní hrozí, může hra v kostky. Chyba je na straně mého syna, protože překypuje hrabivostí. Toto je dílo věčného času. Jsem jím svázán a tak jsem bezmocný tváří v tvář vlastní záhubě. Co mohu dělat? Kam se poději? O oh, Sanžejo, čas zabije všechny pošetilé kurovce a já s tím nemohu nic dělat. Vyslechnu zprávy o smrti místa synů, a poté uslyším hlasitý nářek žen. Naživu zůstanu pouze já. Jak potká smrt mě? Bíma a Arjuna zahubí moji armádu, tak jako zuřící oheň stráví vyschlý les. Potom král vylíčil odvahu Arjuny, který nebyl v jeho očích o nic méně nebezpečný než Bíma. Věděl, že Arjuna miluje pravdu, a nezabije žádného z jeho synů s hledem k Bímovu slibu, ale určitě se nebude držet zpět v případě zbytku kurovských vojsk. Ačkoliv o tom přemýšlím ve dne v noci, nevidím na zemi žádného bojovníka, který by se dokázal postavit luku Gándíva. hlas se téměř zalikal. Někdo si může myslet, že mu mohou čelit karna nebo drona ale já tento názor nezdílím. Karna je lehkomyslný a vášnivý a učitel je starý a oslabený nákoností k Arjunavi. Toho nedokáže nikdo zabít a bitva s ním také nepovede k žádnému jinému výsledku než k jeho vítězství. Mudrci nás o této pravdě ujistili a kurovci se o jeho síle přesvědčili na vlastní oči. S kéševou řídícím jeho kočár a s gándivou v ruce mu nebude možno odolat. Hlupáci podléhající do Ryodanovi to nevědí. Když na něčí hlavu dopadne hromoklín, může po něm něco zbýt. Po aržinových šípech však nezbude nic. V duchu ho vidím pronikat našimi jednotkami, jeho šípy létat na všechny strany a srážet hlavy nesčetných bojovníků. Dokázal by se někdo postavit spojené síle Arjuna a Bými a přežít? Nikdo, koho chce prozřetelnost zničit, neunikne. Běda. Čas zkázy kurovců se přiblížil. Dritaráštra se odmlčel. Jestli je jeho synům souzeno zemřít, pak se to stane. Možná však má osud jiný plán. Kdo mohl konec konců předvídat, že se vznešení pádovci budou muset vzdát svého království a odejít do lesa. Snad není ani jejich vítězství tak jisté. Ve svoje vítězství se však král doufat neodvažoval. Jak by mohli být pádovci přemoženi, když mají na své straně nevyspytatelného Kryšnu?